Друга книга Самуїла Розділ 15 Після того справив собі веселом колісницю та коней, і 50 чоловік мали бігти перед ним. Уставши раненько, зупинився собі веселом на дорозі, що коловорід, і коли хтось мав спір і йшов до царя по рішення, Кликав його Авесалом до себе і питав, «З якого ти міста?» І коли той відповідав, з цього мовляв, або з того коліна Ізраїльського, твій слуга, то Авесалом казав йому, «Справа твоя, бач, справедлива і слушна, але вислухати тебе у царя нема кому». «Крім того», – казав Авесалом, Якби то було мене поставлено суддею над краєм, то хто б не мав якоїсь справи чи скарги, приходив би до мене, і я судив би його по правді. І от коли хто наближувався, щоб поклонитись йому, так він простягне, бувало, руку, обійме його та й поцілує. Так чинив Авесолом з усіма з Ізраїля, що приходили до царя на суд, і тим приваблював собі серця ізраїльтян. Через чотири роки Авесалом мовив до царя. «Хотів би я з твоєї ласки піти виконати обітницю, що обрікся Господові в Хевроні. Бо слуга твій, перебувавши в Гешурі у Сирії, обрікся таким обітом. Якщо Господь справді поверне мене в Єрусалим, «Віддам честь Господові!» Цар і каже йому «Іди собі в мирі!» Устав він та й пішов у Хеврон Тим часом порозсилав Авесолом таємних посланців По всіх колінах ізраїльських, щоб оповістити Як почуєте звук сурми, то кличте Авесолом став царем у Хевроні» І пішло з Авесаломом двісті чоловік з Єрусалиму. Покликав він їх, і пішли вони в простоті серця, бо нічого не знали. Під час жертвоприносин послав Авесалом по Ахітофела гілонія, давидового дорадника, щоб забрати його з його міста гіло. Змова кріпшала. Народу ж дедалі більш і більш приставало до Авесалома. Прийшов посланець до Давида і сказав йому: Серце ізраїльтян за Авесалома. І каже Давид усім своїм слугам, що були з ним у Єрусалимі. Готуйтесь і тікаймо, бо не буде нам рятунку від Авесалома. Мерщій у дорогу щоб часом він нас ненацька не захопив та не навів на нас лиха і не вигубив міста лезом меча. І кажуть царські слуги цареві, «На все те, що цар наш пан наважився, ми, твої слуги, готові». І вирушив цар і весь двір його за ним, заставивши десять наложниць стерегти дім. Пустився у дорогу цар і весь люд, що йшов з ним, і спинились вони коло останньої хати. Всі його слуги йшли попри нього, всі керетії і усі пелетії, а всі гатії, шістсот чоловік, що прийшли, були за ним і з гату, йшли перед царем. І промовив цар до Ітая з гату. «Чого й ти, йдеш з нами?» Повертайся і зоставайся із царем. Ти ж чужинець, бай вигнанець із рідного дому. Щойно вчора прийшов ти, то невже ж сьогодні б я тебе вже силував блукати з нами? Я ж іду, куди зможу. А ти повертайся і забери своїх земляків із собою. Нехай Господь виявить тобі ласку і вірність. Та і тай так відказав цареві, «Як живий Господь, і живий мій пан і цар, Всюди, де буде цар, мій пан, чи мертвий, чи живий, там буде і слуга твій. Отож Давид і каже Ітаєві «Ну, то проходь мимо». І пройшов Ітай Гатій з усіма своїми мужами і з усією дітворою, що була з ним». Весь край плакав у голос, коли цей люд проходив мимо. Цар пройшов Кедронську долину, і всі люди з ним, і пішли всі дорогою, що веде в пустиню. Ось тут і цадок, і з ним усі левіти, що несли ковчег завіту Божого, поставили ковчег Божий тоді, як евіатар знімався угору, гору, аж поки весь народ не вийшов з міста. Тоді цар Звелів Цадокові, «Занеси назад ковчег Божий до міста. Як я знайду ласку в очах Господніх, Він поверне мене і дозволить мені побачити його і його житло. Коли ж він скаже, не до вподоби ти мені, то ось я, нехай він чинить зо мною, як йому до вподоби». І цар говорив далі до священника цадока. Повертайся назад у мирі до міста разом із твоїм сином Ахімацом та Йонатаном, Евіятаровим сином. Обидва ваші сини з вами. Глядіть же, я вичікуватому коло переходів, що в пустині, поки прийде якась вістка від вас, щоб повідомити мене. Садок і Евіятар віднесли ковчег Божий назад до Єрусалиму і застались там. Давид же виходив на Оливну гору і плакав, ідучи. Голова у нього була покрита, ішов він босоніж, та й увесь народ, що був з ним, кожний з покритою головою, спинався і, йдучи, плакав. І принесено Давидові таку вістку. Ахітофел теж між змовниками з Авесоломом Давид і каже, «Зведи, молю, Господи, мій Боже, ахітофелову пораду ні нащо». Прийшов Давид наверх гори, де, звичайно, поклоняється Богу. Йому ж назустріч вийшов Хушай, Аркій. Одежа на ньому була роздерта, і земля на голові у нього. Давид і каже йому, «Як підеш за мною, «Будеш тягарем мені. Як же повернешся до міста і скажеш Авесоломові, «Царю, я буду твій слуга. Був я перша слуга твоєму батькові, тепер же буду слуга тобі. Тоді зможеш мені обернути в Нівець Ахітофелову пораду. Там будуть з тобою священники Цадок і Евіатар». Отже, все, що почуєш із царського палацу, Даси знати цадокові та Авіатарові, священникам. Також із ними обидва їхні сини, Ахімац, цадоків син, і Йонатан, Авіатарів син. Отже, через них перекажете до мене все, що почуєте. І повернувсь Хушай Давидів друг у місто, Саме як Авесалом входив у Иерусалим.